Връзки на сърцето и на ума Бесето от учителя държа на предобщи окултен глас на 24 октомври 1928 г. в София. Размишление Всички хора се стремят към свобода. Всеки иска да бъде свободен, но не знае как да придобие свободата си. Само онзи човек може да бъде свободен, който знае как да възприема истината. Който не може да възприема истината, той е роб на условията. Този човек е осъден на вечни безпокойства, на страхи, на тревоги. За да придобие свободата си, човек трябва да даде път на божественото начало в себе си. Останали само с човешкото, той може да се уподоби на парче изсъхнала Земя. Човешкото се отличава с твърдост, коравина. Човешкото е лишено от пластичност и от пъргавина. Божественото придава на човека качества подобни на водата, подвижност и пъргавина. То е носител на живота. Следователно, когато човек пресече пъти на божественото в себе си, т.е. когато връзката между Бога и душата му се прекъсне, той се лишава от живот. Ето защо. Грешките, които хората правят, се дължат на прекъсване на връзката му с първичната причина. Щом тази връзка се прекъсне, страданията неизбежно следват човека. Някои философи обясняват страданията на хората със съществуването на някаква космическа мирова скръб, на която те са се натъкнали и започват да страдат. Наистина, има някаква космическа скръб, но тя не е вън от човека. Тя е самия човек. Тя представлява съдкупност на неговите страдания, както и на тия на неговите ближни. Само хората страдат. Но не и Бог. В Бога има само съжаление милост към страдащите. Сега, като говоря за връзката между първичната причина на нещата и човешката душа, имам предвид само уния хора, на които съзнанието е пробудено. Само те могат да се справят с мъчнотиите и страданията в живота си. Каквито пакости да, си, да се причинят на такъв човек, той никога не си отмъщава. Представете си, че някой щупи шишето ви, в което държите водата си. Трябва ли да му отмъщавате? Трябва ли да му се сърдите? Колкото и да му се сърдите, той не може да изправи грешката си, не може да върне шишето ви. Обаче, Разумният живот е в състояние да върне на човека не едно шише само, но много повече. Кога? Това е въпрос на време. Ако вие не можете да получите помощта на Бога още днес, това не показва, че Той не иска да ви помогне. Бог всякога е готов да помага на хората, обаче условията, при които те се намират в дадения момент – не им благоприятстват да приемат неговата помощ. Съществува един закон в битието, според който не е позволено да се пилеят великите блага на живота. Всяко благо трябва да се даде точно на време и на място. Когато дадена душа е готова да приеме известно благо, то и се дава изопилно. Това е истината, която всеки момент може да проверите. Ако човек би имал възможност на един ангел да владее законите на материята, да владее своите мисли и чувства, да пътува от една система в друга, той би могъл да седи пред Божия престол, да се ползва направо от неговата светлина и знание, от неговата любов и свобода. Днес хората страдат, преживяват ред горчивини, защото не разбират великата истина на живота, нито могат да я възприемат. Скърбите и страданията, които човек преживява, се отпечатват върху неговото лице. Когато офизиономистът погледне човека, почертите на лицето му той познава, страдал ли е много или не. Възвишените мисли и благородните чувства също така се отпечатват върху човешкото лице. Те му придават особена красота. Който може да чете почертите на човешкото лице, той познава дали човек е добър, благороден и тъй нататък. В човешката глава пък е вложен божественият капитал за обращението, на който е нужна цяла вечност. Казано е в писанието. Глава на твоето слово е истината. Значи истината е първичният капитал, който е вложен в човешката душа. За да се развие този капитал е нужна цяла вечност. Само част от този капитал е вложен в обращение. Той е в човешкото лице. Всеки капитал, който се слага в обращение, трябва да принася някакъв приход, т.е. някаква печалба. Тази печалба именно се изразява чрез човешките ръце. На ръката на човека е написана печалбата, която той е, която той е придобил от капитала си, вложен в обращение. Следователно. Главата на човека представлява основния божествения капитал. Лицето е капиталът, вложен в обращение. А ръцете пък представляват това, което човек е изработил и придобил. По главата, по лицето и по ръцете на човека можете да познаете как е живял в миналото, отред поколение насам, как живее днес и как ще живее в бъдеще. Който вижда нещата, той може да чете по тях. Който е сляп, той нищо не знае, защото не може да чете. За изясняване на мисълта си ще приведа едно предание, което датира още от времето на християнската епоха. Един от окултните ученици по това време решил да се посвети на Бога и в кратко време да стане светия. Според разбиранията, които имал, той се уединил на една планина, където прекарал цели 20 години в молитва и размишлени. Един ден, като се разхождал, една мечка излязваше срещу него, хвърлила се отгоре му и започнала да го души. Той преживял голям страх. Когато мечката се отдалечила от него, той изстанал от земята, но от страх. Услепял. Спипане едва успял да намери колибата си. Влязал вътре и започнал да размишлява върху въпроса. Кой му е създал това изпитание – Бог или Сатана? Ако Бог му го е създал, каква цела е имал? Какво е искал от Него? Ако пък Сатана му го е създал това изпитание, навярно той е имал намерение да го унищожи, да пръска светлина в тъмния... да не пръска светлина в тъмния свят. Ако наистина Сатин, Сатана му е устроил това премеждие, как той не е могъл отдалеч да забележи мечката и да я изпегне. Значи и в него има някаква вина. Дълго време размишлявал върху този въпрос и искал сам да си отговори да знае къде е истината. Един ден, като седял пред колибата си, по край него минало някакво живо същество, човек, който му проговорил сме кротък глас. Братко, защо не се движиш? Не мога да се отдалечавам от колибата си, защото съм сляп. Искаш ли да прогледнеш? Това е най-голямото щастие за мене. Непознатият човек веднага сложил ръцете си на очите му и той прогледна. Какво било очудването му, когато видял пред себе си млада, красива мума като ангел? Сърцето му трепнало и так му искал да и проговори, тя му казала. С Богом, служи на Бога с любов. Като се видял сам, Учелникът отново се почувствал нещастен и си казал – Какво стана с мене? Порано бях нещастен тъмнина, а сега съм нещастен светлина. Кой изпрати тази мума, този ангел, да ми отвори очите? Кой допусна да се влюбя в нея и да страдам? Защо не остана малко време при мене, поне да и целуна ръката и да и благодаря за дето да отвори очите ми? Докато се занимава с тези въпроси, той се запита. Защо искам да целувам на ръката на този ангел? От благодарност към него или по друга някоя причина? Сега аз оставам на страна противоречията, които възникнали в душата на отчелник. Важно е, че когато е сляп, човек се счита нещастен. Когато прогледне, пак се счита нещастен. И едното и другото нещастие показват, че човек не разбира дълбокия смисъл на живот. Но с това преданието не се свършва. Един ден същата му маса явила при отчаялника и му казала «Идвам при теб да ти стана ученичка. Ти ще ме учиш и аз ще ти слугувам». Наистина, тя изпълнявала работата си много добре. Мела, чистила, къщата му готвила... Но той страдал. По цели дни се молил на Господа и питал Господи, защо ми изпрати това страдание? Защо ми постави на този огън? Как мога да се справя с него? Как може човек да разреши това противоречие? Докато не се откаже от себе си, докато не възлюби Господа с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум и сърце, Човек не може да разреши това противоречие. Щом възлюби Господа, той ще възлюби ближния си като себе си. Разреши ли това противоречие в живота си? Човек е придобил благата, към които се е стремил. Какво по-голямо благо може да искате от това? Всеки ден да виждате слънцето, да срещате хората, да си разменяте по няколко сладки думи и мили погледи. Всеки ден носи в себе си велики блага за човешката душа. Човек трябва да бъде буден, да ги използва правилно. В човека са вложени всички възможности и условия да прояви своята доброта. Доброто е капитал вложен в човека от началото още и той трябва само да го разработва, да го пуска в обращение. Затова се казва, че от човека зависи да бъде добър. Следователно, от човека зависи да бъде добър, да възприема Божията любов. Бог е Учител, а ние сме ученици. Той всеки ден идва да ни предаде истината. Ако не възприемаме истината, ние не сме Негови ученици. Но си наказват, че Бог като учител живеел в хората и те не се нуждаели от външни учители. Дали Бог живее в хората, се познава по светлината, която те има. Когато вътрешният учител предава истината на човека, той е в рая. С него са всички добри хора, всички ангели, всички свети. Тогава източниците на живот са отворени за него. Щом този учител не му предава истината, той се намира в ада, в най-големите противоречия. Каквато и философия да има, нищо не може да постигне. След всичко това, онези, които не познават истината, залъгват хората, че има еволюция в света. Човек еволюира само когато работи. Не работи ли? Никаква еволюция не съществува. Когато жената плете и взима бримка след бримка, има еволюция за нея. Щом не плете, никаква еволюция не съществува. Ако всеки ден човек не може да изплита поне по една бримка, той не може да разчита на никаква еволюция. Бримките ли правят човека или човека бримките? Бримките, които жената плете, усъвършенстват нейното изкуство, но тя прави бримките, а не те нея. Много бримки може да изплете човек в живота си. Ето защо, като плетете, като работите съзнателно върху себе си, ще се ползвате от кредита на разумните същества. Може ли човек при това положение да фалира? Ако се ползва с кредита на някоя английска банка, човек няма да фалира. Обаче ако се ползва с кредита на някоя обикновенна банка, той непременно ще фалира. Често някои хора се хвалят със земното си богатство. Колко голямо е тяхното богатство? Според мен е Богат човек може да се нарече само онзи, който има поне 125 милиона златни лева. Друг пък се хвали с любовта на добрите, на разумните същества към него. Ако тия същества наистина те обичат, те трябва да бъдат готови да им дадат, ти трябва да бъдеш готов да им дадеш всичко, което имаш. Ако нищо не им даваш, те не те обича. Който ви обича, той има готовност всичко да ви даде. Онзи, който получава всичко, трябва да се пази никога да не злоупотребява с любовта. Злоупотребили само един път, той изкупва разположението на хората към себе си. Човек трябва да знае, че от него зависи да се ползва от благата на живота. Ако той е разумен и живее съобразно законите на природата, благата сами ще дойдат при него. Като живее по този начин, диамантите сами ще дойдат при него. Като стане съд сутрин, на пръста си ще види голям, красив диамант. Възможно ли е това? В разумния живот всичко е възможно. Разумният живот е съзнателен, а не механически. Който ви обича, той сам ще ви донесе диамант. Работете за придобиване на разумността и не мислете за материалните блага. Материалните блага ще дойдат сами по себе си. Търсете добри приятели в света и не очаквайте никакви материални блага от тях. Стремете се да имате за приятели ангели, свети и добри хора и за нищо друго не мислете. Щом имате добри приятели, работите ви ще се наридат толкова добре, колкото никога не сте очаквали. Диамантът, който вашите приятели ще сложат на пръста ви, показва, че вие сте разумен човек и може да се разчита на вас. Сега, като говоря за разумността, имам я предвид като качество, което прави човека силен външно и вътрешно. Разумността е качество на ума. Ако жената е разумна, а мъжът не е разумен, и от време на време пие жена си, трябва ли тя да се моли на Бога да я освободи от ръцете на мъжа й? Не. Тя трябва да хване за краката мъжа си и да го издигне нагоре във въздуха, да му покаже, че не може да си играе с нея. Неразумният мъж представлява човешки ум. Разумната жена представлява човешкото сърце. Човек трябва да слуша божественото и на него да се подчинява, а не на човешкото. Нишето трябва да се подчинява на вишето. Ученикът трябва да се подчинява на учителя си, а не учителят на ученика. Някои окултни ученици искат да подчинят учителя си, той да ги слуша, а те е да му заповядат. Това е невъзможно. Невъзможно е божественото да се подчини на човешкото. Божественото слага му тиката на рамото на човека и го впряга на работа. Така и Бог постъпва с всички хора. Той ги учи, впряга ги на работа. Влезе ли в духовния свят между напредналите същества, човек ще слуша и ще им се подчинява. Същия закон се прилага и на земята. Ако отидете в една чужда държава между по-напреднали и по-културни хора от вас, вие ще ги слушате. Ако вие сте велик музикант, учен или философ, те ще ви слушат. Обаче, ако един обикновен овчар влезе в общество на културни хора, никой няма да му обърне внимание. На човек всеки обръща внимание, но на глупавия – никой. За да обърне внимание на хората, човек трябва да даде път на божественото в себе си. Казано е в писанието. Бог е възлюбил истината в човека. Истината е божественото начало в човек. Следователно, Бог е възлюбил истината в човешкия ум, в човешкото сърце, в човешкия дух и в човешката душа. Истината прави човека мощен и велик. Поставете истината за основа на вашия живот, за да бъдете мощни и велики. И тогава, каквато работа и да започнете, ще я свършите с успех. Пътят на истината е път, по който трябва да вървите. Вървете напред и не се колебайте. Дълъг е този път, но красив, много красив. Като вървите в пъти, вие можете да се молите, да учите, да пеете, да свирите, да рисувате, да скачате, но всичко да бъде за ваше добро и за доброто на ближните ви. Всичко можете да ядете, но без да засягате месото на животните. Всички дрехи и обувки може да носите но без да засягате кожата на животните. Този е пътя, по който трябва да вървите. Това се иска от вас. Като влезете в този път, вие ще разберете стиха от писанието, който казва Небето и земята ще преминат, но нито една реска от Божествения закон няма да се отмени. Никой не може да измени Великия закон на любовта. Любовта дава всичко и взема всичко. Когато дойде до положение всичко да дава и всичко да взема, човек е едно с Бога и може правилно да работи. Докато не придобие любовта в себе си, човек ще живее в заблуждение, в противоречие и ще мисли, че много знае. Като човек той знае много, но не и като ангел. Като човек той знае да си причинява страдания, но не знае как да се справя с тях, не знае как да си създаде радости. Съвременните хора знаят да отварят войни, да излагат милиони хора на страдания, но не знаят как да избегнат тия страдания. Учените знаят да приготвят задушливи газове, да правят бомби, но не знаят какво да правят за да бъдат щастливи. Хората искат да отидат направо на небето, да се спасят, без да са се справили с живота на земята. Те искат да бъдат учени, да се натоварят като камили, без да знаят, имат ли сила да носят този товар. Следователно, за да реализират желанията си, хората трябва да се стремят към божествената наука. Като изучават небето с неговите слънца и звезди, като изучават живота, във всичко трябва да виждат Божественото. Срещнете ли някой човек, потърсете първо доброто в него. Лошото е преходно, то само по себе си ще отпадне. Човека ще остане само Божественото, изразено в любовта, в мъдростта, в правдата, в добродетелта. Стремете се към това именно, да виждате доброто във всеки човек. Това трябва да става по свобода. Нищо не може човек да постигне на сила. Любовта, мъдростта и истината, те могат да се постигнат само при абсолютна свобода. И тъй. Вървете в пътя на любовта, в пътя на мъдростта, в пътя на истината. Те осмислят всичко в живота. При любовта всички неща придобиват смисъл. Яденето се осмисля, когато ядеш човек, когато обичаш. Кой е този, когато обичаш? Бог. Следователно, обичате ли Бога и яденето, и пиенето, и обличането, и ученето, и правенето на къщи? Всичко е осмислено. Вън от любовта. Нещата нямат смисъл. Какво виждаме в света сега? Хората се срамуват от любовта. Защо? Щитат я за глупаво нещо. Не. В любовта няма никакви глупави неща. Глупости има извън любовта, а не в любовта. Всичко, което се върши с любов е свещено. Каква любов е тази, при която днес храниш кокошката, а утре клъснеш главата й? Днес всички хора, учители, ученици, господари и слуги, майки и бащи, се глави кълца. Където има кълцане на глави, там няма никаква любов. Това е пътят на лъжата. Това не е божествения път. Сега, като изучавам човешкия живот, аз се чудя на великото търпение на Бог. Хората грешат, а той поправя грешките. Бог поправя грешките на хората, но последствията на грешките остават на техен гръб. Страданията на хората не са нищо друго, освен последствия от техните грешки. Ето защо. Човек трябва да знае, че не може да се освободи от последствията на своите грешки. Това е неизбежен закон, който иска да се освободи от страданията. Той трябва да живее разумно. Този закон е общ за всички хора. Истината, любовта, мъдростта, доброто, те са еднакви и за учителя, и за ученика. Истината или любовта не може да бъде за мен една, а за вас друга. Един е великият закон в битието и той трябва да се прилага от всички еднакво. За да разберете този велик закон и да го приложите, вие трябва да имате отношение към Бог. Щом имате отношение към Бога, вие ще бъдете в състояние да изправите живота си и да поставите любовта за основа на този живот. Щом поставите любовта за основа на своя живот, с нея заедно ще дойдат мъдростта, истината, доброто, справедливостта. Бъдете готови да приемете това благо, както по семе в почвата е готово да приеме светлината. Топлината, дъжда, като велики благословения на живота. Сега желая ви да бъдете бодри, весели, засмени, да пеете, да хвалите Бог. Това е вечното благо на живота. Това е вечния живот. Бог и любов Божията любов носи щастие. Бог е мъдрост. Божията мъдрост и Божията любов носят пълното щастие. Бог е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина. Божията любов, Божията мъдрост и истина носят всичкото щастие. председно от учителя държа на предобщия окултен клас на 24 октомври 1928 година в София.